Над свічкою, на такому самому, як і у старих гачку, висіли її босоніжки. Старенькі, з потертими тоненькими ремінцями, я не міг помилитися, босоніжки не стрічка. Я чітко пам'ятав кожну упадинку на тонесеньких кісточках її ніг і ці рожеві ремінці, що охоплювали їх. Я різко повернувся, жадаючи пояснень, і наштовхнувся. Надуло рушниці, спрямованої мені в потилицю. Біг, не розбираючи дороги, стрибав від куща до куща, а навздогінчулися постріли. Валіза, цигарки, чоботи, усе залишилось в клятому котеджі. Біг довго, кілька разів падав у болото, підводився і знову біг, доки звуки пострілів стали ледь чутні. Знесилений ткнувся спиною у якийсь паркан, Повільно сповз по ньому на землю і заплющив очі. Я завжди був улюбленцем долі. Друзі вважали мене душею компанії, а жінки ніколи не залишали мене першими. Я все вирішував сам. І раптом ця життєва програма загальмувала. Все пішло шкереберть. Три роки я перебував у розпачі, напружено міркував, чому вона мене залишила. А потім... Поїхав сюди, вона завжди мріяла про дику, безлюдну землю. Не щувся, як заснув, ось так у багнюці, під чужим парканом. Тепер у мене не було ні грошей, ані чистої білизни. Прокинувся від неприємного звуку, зазирнув в щилну паркану. На подвір'ї двоє чоловіків, пиляли дрова. Одному було років шістдесят, другому сорок. Імовірно, це були батько та син. Вигляд мали досить нормальний, я відчинив хвіртку і нерішуче завмер. Обидва, кинувши роботу, пішли мені на зустріч. Про... Усяк випадок я кинув погляд на гостро заточений кілок, що лежав неподалік. Старший чоловік заговорив привітно, пригостив самокруткою, у яку насипав якесь невідоме мені зілля. Нарешті я зміг поговорити нормально, поставити запитання. І, почавши здалеку, дізнався, що на острові з давніх часів мешкають чотири родини, ті, що залишилися від переселенців, які прибули сюди у пошуках спокою. Я згадав позачорашній буревій, холод, мокру землю, що вибрувала під ногами, мережеве павутиння, напнуте поміж стовбурами. — Вам, мабуть, доводиться тяжко? — Нам байдуже, — відповів батько. Цьому полягає сенс спокою. Вам цього не зрозуміти. І нікого не зрозуміти. Тому ми й не приймаємо чужих. Нікого з них – нікого. Отже, я перший. Син трохи закашлявся. Батько постукав його по спині. Ми е, помочили. Я розмірковуючи про те, як повести розмову далі, а вони, мені здалося, що вони думають про те саме. Тобто, ваша мета – спокій. Спробував сформулювати свою цікавість я. Але ж повинна бути ще якась життєва філософія, котра змушує вас жити ось так, ховатися від цивілізації, прогресу, нових знань. У нас усе своє. Ми не підпорядковуємося чужим законам відповів батько. І перейшов до розлових міркувань про мораль Гондвани. Промова його була задовгою і не зовсім зрозумілою, наче стародавні письмена. Я спробую проникнути в її суть, виокремити головне. Раптом воно саме чітко постало в моїй уяві, ніби звід певних правил. Ось вони. А. Добро тільки тоді залишається добром, коли ти шкодуєш, що втратив його. Б. Утративши його випадково чи свідомо, ти сподіваєшся все повернути і страждаєш від того, що воно десь поруч, і належить комусь іншому. В. Тому його варто власноруч покласти на жертовне вогнище. Г. Тоді віра в нього залишається незмінною в чистому вигляді. Д. Адже ти будеш певен, такого більше ні в кого немає. І ніхто не скористається ним. Воно всередині тебе. Назавжди. В нічого собі усміхнувся я. Це означає, що побачивши гарну квітку і збагнувши її безкорисну чарівність, її треба з'їсти, знищити, розтоптати. Так.